i no estem parlant d'un gran hermano, eh? però si te vas a de, de, de determinades ciutats que han tingut diferents atentats o han tingut diferents bueno, alertes o alarmes, no? veus que cada vegada més la, la policia fa el seguiment o fa la vigiliència via, via càmeres d'ambient, no? perquè realment te, te permet doncs, uh, vigilar moltes zones uh, des d'una sala amb un o dos policies que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 però a part de, de nivell de despesa com si estàs en un operatiu com jo he estat moltes vegades quan estava a Mossos Abans no? pues un helicòpter ve, t'està fent la feina i a cap de tres quarts d'hora o una hora de marxar perquè de tornar a repostar no? doncs avui dia cada vegada més les policies estan incluent l'ús de drons que són molt més barats que et donen molta polivalència per treballar i per fer vigilància de, de, de, de determinats temes per poder estar en grans concentracions de persones, per fer vigilància del trànsit no? mm -hmm. vull dir pues, aquestes cosetes i realment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 es reclamen des dels cossos policials per intentar doncs, facilitar la, la feina i també doncs, millorar la seguretat de, de, de tots els, eh, els ciutadans doncs acabarem aquesta conversa només per acabar, has comentat al voltant d'aquestes càmeres a les entrades del municipi que eren 10 punts inclou també els nuclis de, de platja eh, mm -hmm. Sí, per... sí nosaltres el que fem és esta, tancar tots els accessos al municipi, accessos i sortides del municipi, mm -hmm. no? I posteriorment hi haurà altres fases en què es podrà fer alguna coseta més perquè clar, avui dia ja s'ha fet això mm -hmm. i potser a poc, poc s'han d'anir implementant, però ara mateix tot el que és el perímetre d'arribada com de sortida ho tenim controlat, que era el que més ens importava i poquet a poquet seran escenent, avançant no? D'acord, David, doncs gràcies per puntualitzar aquest, aquest tema de les càmeres de, a les entrades i sortides del municipi i res més, crec que avui hem parlat de fortes sí, coses, coses tant eh? tenim temes per, per dies així que et deixarem descansar una miqueta i suposo no, que també ja ha eh, doncs eh, ganes de acabarix en miqueta aquesta intensitat no? sí, de, de, de feina eh, perquè ja ve que tenim ganes eh? Vull dir, Ja sé que, que si algúm va sentir això di que, que estic dient no? perquè se precisa més quan com més diners i més activitat econòmica hi ja no? però nosaltres realment tenim ganes ja de ja baixar una mica el tema perquè realment l estiu és molt intens no? però encantats eh? de que tinguem molta gent no sé com combineran al sector econòmic si estan contents o no però la veritat és que hi ha molt de moviment hi ha molta gent a la carretera hi ha molta gent que entra que surt de la zona de platges també del centre del municipi i cada vegada puguem tenir més, per nosaltres és un plaer no? sí, com, com molt bé dius, és veritat que ara hi ha un moment en què començarem a estar cansats no? d'estiu, De... eh? arribar arriba l'hivern que és molt llarga eh? Sí, també, després fa molt llarg sí, al final. David, eh, moltes gràcies i fins aviat Molt bé, és un plaer, Ruben, que vagi molt bé